И накрая, последната идея. Дао. Дао не се постига с дисциплина. Всичко постигнато с дисциплина се изгубва. Дао се постига с любов. Толкова просто не може по-просто да бъде казано. Това е мъдростта. Дисциплината е насилие. Налагаш, налагаш, но няма любов. Нищо не може да познаеш. Дао се постига, т.е. със същност. Какво търсите? Защото извън съзнанието няма дао, а вътре в съзнанието няма нищо. Блажен е този, който е уловен от нищото. От пустотата. Блажен е този, който е уловен от безкрайността. За да намериш дао, не ти трябват никакви техники и методи. Достатъчно е най-простото разбиране. Най-простото разбиране. Най-големият секрет на дао е простотата. Забележете колко просто. По-просто не може да бъде. Простотата. Който е открил дао в себе си, може да преодолее всичко. Покойът е тайна на дао. Този, който познава покоят, разсича страха, света и смърта. Имаш ли дао? Изгубил си смърта. Ти си губещ. Имаш ли дао? Ти ставаш губещ. Изгубил си безпокойството, вече не можеш да се безпокоиш. Нямаш такава способност. Защо? Няма го ума. Дало се постига с пълно загубване на себе си. Ако не искаш да се изгубиш, тогава ще се безпокоиш. Който знае себе си, е в безпокойство. Който не знае себе си, е в дал. Той е в покой. Знаещият се обменя с себе си, а не знаещият се обменя с дал. Такава е тайната, ще говорим по-нататък за Боян Мага. Абсолютна любов към незнанието. Абсолютна жажда за неизвестност. Затова за него малко се знае, но аз ще ви разкажа много неща за него. Защото това е велика тайна не просто в българската история. Това е тайна отвъдна. Прекалено дълбока тайна. Така. А не знаещият се обменя с Дао. Този, който познава Дао, не обича да говори за това. Това се нарича тайнствено съгласуване. Дао е начинът по който става всичко. Забележете колко просто. Каквото и да мислим, дао е начинът по който става всичко. Това не е по нашия начин. И много е хубаво, че нещата не стават по нашия начин. И затова учителя казва в този свят едно от най-благословените неща е невежеството. Така. Дао е начинът по който става всичко. Тези, които следват дао, изпреварват събитията. Тези, които следват себе си, събитията ги изпреварват. Най-интересното пред е не как се изразява Дао, а как се скрива. Дао живее в хаотичен порядък. Дао не държи на словото, а на радостта. Може да си говориш каквото си искаш, но въпросът е имаш ли постоянна радост. Каквато философия искаш си имай, за каквото учение ако искаш говори. Дао не държи на Словото, нито на науката, а на радостта. Дао е съкровенна изтънченост, неумствена, е съкровенна изтънченост. Дао е спокойно, Вселената е неспокойна. Добрият пловец потъва. Добрият издач пада от коня си. Всеки пада от своята привързаност. Само дао не успява в падането. Значи всеки пада от своята привързаност. Само дао не успява в падането. Този, който е придобил дао, е слаб във волята. Забележете! Слабва волята. Слабва волята, но силен в дао. Силен в делото. С помощта на слабостта ще се окажеш силен. Значи с помощта на слабостта ще се окажеш силен. Въпросът е да живееш в дао. В съкровенното. Дао е саморазкритие в съкровенното. Значи ако ти държиш на съкровенното, като принцип, Дао все повече ще ти се саморазкрива. Ако държиш на умственото, това е вече друг въпрос. Птиците живеят в гнезда, хората живеят в жилища, Дао живее в пустота. Значи птиците живеят в гнезда, хората живеят в жилища, Дао живее в пустота. Дао не се ограничава. Мъдрият не се вълнува от човешкото. И затова той не безпокои своята природа. Със страсти. Значи той не безпокои своята природа с страсти. Защо му е безпокойство? Човекът умее да създава безпокойство, а после не го харесва. Понякога дао му казва, че също не харесва безпокойството. Мъдрият храни в себе си чисто дао. Дао е незрима видимост. Следващата лекция е на 5 октомври. Ще говорим за индианската Добро